Втората идея за размишление мори Морис Метерлинг, за мъдростта. Истинската мъдрост е нещо много по-дълбоко от съзнанието. Мъдростта живее над разума. Любовта е в мъдростта, а не в разума. Съдбата винаги се отделя от нас, когато и предложим по-голямо пречистване и по-голяма светлина. Значи, например, ако ти избереш тотално от днес идеята за пречистване, никога, в което и учение да си, никога няма да попаднеш в грешен път. Ако това го избереш твърдо, пречистването ще ти заведе във всяко учение, в което и да е то на правилното място. При пречистването, когато е искрено и тотално няма отклонение. Има временни заблуждения, за да го направят още по-силно и по-чисто. И за да не се възгордееш, но няма отклонение. Това са само временни крачки. Казва, мъдро... мъдростта означава да приложиш безпределното в живота. Не е мъдър онзи, чийто разум не е свикнал да се покорява на любовта. Любовта храни мъдростта, а мъдростта храни любовта. Това е един кръг от светлина. Мъдър е онзи, о когото измамата и предателството влизат само за да пречистят още повече мъдростта му. Значи влизат, но не успяват нищо да направят, а още повече го пречистват. Мъдър е онзи, у когото и самото зло трябва да раздуха огнището на любовта. Всъщност той не може да направи нищо друго, защото в такъв човек любовта се усилва. Мъдър е онзи, който е навикнал да вижда в своето страдание само светлина. Голямата тайна на живота не е история. Тя е извън историята. Великата тайна е скрита в избраните и жреците. Те са същества от древността, по-дълбоки от историята. Великата тайна е първичната причина. В религиите и ученията Бог е непознаваем, но в жреците и посветените Той се разкрива. Те са Негови синове. Древният окултизъм отдавна е надраснал цялата наша наука. Отдавна е надраснал цялата наша наука. Чистотата това е най-древният мистичен завет. Чистотата всякога е била един научение. Ако искаш непознатото да ти стане достъпно, тогава Придоби чистотата. Мълчаливи са великите пазители на тайните. Пазителите таят в себе си нерешените загадки на света. Човекът не е готов още да знае повече от това, което знае. Неизвестността е приятел, но само на мъдреците. Но за обикновеният ум неизвестността е непроницаем мрак. Каза Метерлинг, смъртта е странна поезия. В нея има нещо чудно освободено. Болестите, принадлежат на живота, а не на смърта. Сълзите трябва да станат мълчеливи, духовни, невидими. Нищо не е по-бавно от нравствения развой, а от него е зависимо всичко. Както видяхте, една чиста душа писала много чудни книги за тайния живот на пчелите, термитите, мравките и така нататък. След време пак ще говорим за него.